втім, як і гомеопатичні пігулки від варикозу та хронічного тонзеліту. Монархиня обережно видобула з кишені мобільника. Щиро кажучи, ще не була з ним на ти, що не дістала в подарунок на ювілей. «Чарлі, це мати. Запроси на вечерю, треба погуманіти. Мені на тебе скаржився тато. Замов жаб'ячі лапки, а на десерт – малину й сир». У тебе ще залишився, мій улюблений Мартіні. Окей. Щоб я не бачила на столі авокадо. Воно відгонить милом. Про Мартіні не забудь. І прихопи пляшечку «Ліпфраум мільх». Я вже дочісую долі. Спанєлька зіп'ялася на лапи, поклала морду на коліна, війнула, віяла мивій, як опередкова примадонна. Ходи сюди, моя маленька. Ходи до мами, мама зараз скатиме тебе. Нумо, дай лапку. Знову середа. Виглядало кабінет, кулик віднесено на фінал ремонту. Ще не генеральські апартаменти криворучка вже вилискували білими стінами і металопластиковими пакетами євровікон. Вантажники хекали над офісними меблями, заносили електронну машинер'ю. «Навіщо йому комп'ютер? Хіба гратися в автоперегони?» – зайшов з коридору Стас. «Як вам суїцид в особливо жорстокий спосіб? Піти до Криворучка і привселюдно назвати його вареником з сиром?» Тетяна Іванівна прочинила кватирку, виклала дві банки кави. «Віддай одну Насті. Це грабунок, ми винні їй лише п'ять ложечок і п'ять цукру. «Однак же братимемо. викликали, – до кабінету встромилася голова Лідії Олійник. Вона поклала перед кулик газету з підкресленим заголовком. Кулик пробігла отшима інформашку під назвою «До дитячого фонду». «У мене було важке дитинство», – сказала нам працівниця однієї з київських їдалень Лідія Ільківна Олійник. І я не хочу, щоб діти, яких покинули батьки, потерпали від такої самої бідності». Лідія Олійник перерахувала до дитячого фонду свої трудові заощадження – тисячу гривень. Такими людьми наш світ і тримається. «Проходьте, Олійник», – Стас пожвавішав. «Знаєте, травяту голуб випустили з лікарні. Жодних доказів проти неї немає». «Так це ви навели нас на голуб?» – запитала Лідіо Кулик. «А я не казав?» – Стаз заметушився. Версія про причетність до злочину психічно ненормальної голуб була започаткована мною після допиту громадянки Олійник, яка цю версію висунула. «Але!» «Неприємна частка, але!» «Зазвичай псує людям життя!» «Зіпсувала вона його і нам!» Обшук у квартирі Голуб нічого не дав, жодної зачіпки. А коли знайшли щось схоже на отруту та неспростовно довели, звідки вона її могла поцупити, не версія ляля. -ля. Станіславе Павловичу нам слід поговорити, коли г забачкувала сигарету. Коли олійник вийшла, коли г пошупки закричала на Стаса. Прибиваючи кожне речення кулачком до столу. «Що ти влаштував? Це не допит. Це інструкція агентові. Що ти їй пообіцяв? Ти намагаєшся пустити слідство хибним шляхом? А справжній злочинець на волі? Я не здивуюся, коли ми про нього ще почуємо». Криворучко дав нам тиждень для правдоподібної версії. Він нас без солі з'їсть, у власному соку, як канібал. Стасе, вимагаю не робити без мене жодного кроку. Знову зазирнула Лідія. Можна я від вас подзвоню? Один дзвіночок. Коли кивнула. Здрастуйте, це Олійник Лідія вас турбує. Пам'ятаєте? Ви ще у мене в гостях були. Є розмова. «Можемо просто зараз? У мене відгул. Приїжджайте, ага, чекатиму». До темного джипу з хвіртки вийшла Лідія з двома торбами. Вмостила їх на заднє сидіння.